Розділ 7. Разюча несподіванка. Поки я розмірковував над цим занадто довершеним тріумфом людини, на північному сході, залятому сріблястим світлом, зійшов круглий жовтий місяць у повні. Ясні маленькі постаті внизу перестали рухатися. Повз мене безгучно пролетіла сова. Я здригнувся від нічного холоду, і вирішив спуститися та знайти місце, де міг би переночувати. Шукаючи очима вже знайомий будинок, я перебіг поглядом по статуї білого сфінкса на бронзовому п'єдесталі. Чим використування машиною, коли ручки були знято? Виходить, вона могла пересунутися тільки в просторі. Тоді де ж вона може бути? Якийсь час я був неначе справді божевільний. Пригадую, я шалено бігав між кущами круг Сфінкса сполохав якусь білу тварину, схожу на маленьку лань. Пригадую також, як пізніше вночі бив кулаками по кущах, доки не подряпав у кров свої руки. Нарешті, слипнувши, я в нестямі почвалав до великої кам'яної будівлі. Простора зала була темна, мовчазна й безлюдна. Я послизнувся на вибоїстій підлозі, упав на один з малахітових столів і мало не скрутив собі в'язів. Тоді я запалив сірника і пішов уздовж запорошених завісок, про які вам казав раніше. За першою залою була друга, не меншого розміру. Підлогу її вкривали. Подушки, і на них спало десятків зодватих маленьких людей. Гадаю, що друга моя поява, коли я наче виринув із тихого мороку, вигукуючи якісь безладні слова і несучи запаленого сірника, мусила була здивувати їх, адже в їхній час уже зовсім забули про існування сірників. «Де моя машина часу?» – скрикнув я, пхикаючи немов скривджена дитина, і заходився стягати їх з подушок та трусити. Моя поведінка, напевно, здалася їм дивною. Дехто сміявся, але більшість мала досить переляканий вигляд. Озирнувшися навколо, я зрозумів, що за даних обставин пробуджувати в них страх була б найбезглуздіша з мого боку річ. Адже скільки я міг бачити в день, почуття страху було їм уже невідоме. Я миттю кинув сірника, збив по дорозі когось із ніг і через величезну їдальню вибіг з будинку. Поза себе я чув вигуки жаху, чув, як дрібочіли і спотикалися їхні маленькі ноженята. Не можу сказати, що робив я тої ночі під ясним місячним світлом. Думаю, що через несподіване зникнення машини я поводився як божевільний. Я почував себе назавжди відірваним від своїх. Почував себе якоюсь дивною твариною в незнаному світі. Напевно, я кидався на всі боки й кляв Бога та свою щербату долю. Пригадую, що довга ніч розпачу та жаху страшенно виснажила мої сили. Пригадую, як я зазирав під кожен кущ і скрізь, де й не могло бути машини. Пригадую, що в темряві між руїнами я надибував якісь чудні істоти і не раз торкався їх. Пригадую нарешті, як лежав на землі біля сфінкса і у гірко плакав, нарікаючи, що так безглуздо загубив свою машину, і врешті-решт заснув. Коли я прокинувся, був уже день. У траві стрибали два горобці так близько, що я міг би дістати їх рукою. Свіжий ранок, додав мені бадьорості. Я сів, силкуючись пригадати, як опинився тут і чого в мене на душі так самітно і тужно. Свідомість поволі поверталася до мене. При денному світлі дійсність постала переді мною своєму справжньому вигляді і свою нічну поведінку я вважав тепер за напад божевілля. «Припустімо найгірше», – казав я до себе. «Припустімо, що моя машина, зруйнована, може й загинула. Отже, треба заспокоїтися і набратися». Вони були або просто дурні, або думали, що я жартую, і реготали від щирого серця. Я ледве стримався, щоб не надавати їм ляпасів по їхніх гарненьких усміхнених обличчях. Безглуздий порив. Але я ще не скорив у собі диявола переляку і сліпого гніву, і він брав гору над розсудливістю. Густа трава подала мені неабияку допомогу. На півдорозі між п'єдесталом «Сфінкса» і тим місцем, де я вовтузився з перекинутою машиною, я знайшов свіжі сліди. Видно було, що біля неї порався хтось з дуже вузькими як улінивця ступнями. Це спонукало мене уважно оглянути п'єдестал. Він був зроблений, я, здається, вже казав, з бронзи, але не з суцільної плити. А боки його прикрашали панелі з майстерною різьбою. Я постукав по них. П'єдестал виявився усередині, де ніхто не підходив до мене. Вони лише юрмилися на пагорку, потайки поглядаючи на мою роботу. Утомлений і розлючений я сів на землю, втупивши очі у сфінкса. Та я був занадто неспокійної вдачі, щоб довго чекати. Я справжній європеєць і не можу довго лишатися бездіяльним. Я ладний цілі роки працювати над розв'язанням якоїсь проблеми, але просидіти нерухомо 24 години – то вже даруйте. Незабаром я встав і почав походжати між кущами. «Терпіння», – казав я до себе, – «якщо ти хочеш повернути собі машину, мусиш дати сфінксові спокій. Коли вже вони вирішили привласнити її, то знищенням бронзових панелей аж ніяк не зарадиш собі. Якщо ж у них нема лихих намірів, то ти забереш її назад, як тільки порозумієшся з ними». Сидіти ж тут, серед усіх цих незнаних речей, і перед цією загадкою справа безнадійна. Так легко й зглузду з'їхати. Крайом, і за день чи два наші стосунки знову полагодилися. Я скільки міг намагався вивчити їхню мову і провадив далі свої дослідження. Може, мені незрозумілі були деякі тонкощі, але їхня мова, по-моєму... Відзначалася надзвичайною простотою. Вона складалася з самих іменників та дієслів. Абстрактних понять у ній не було зовсім, у всякому разі дуже мало, так само як і слів з переносним значенням. Речення були короткі, звичайно з двох слів. Складніших вони не здатні були второпати. Думки про свою машину та про таємницю бронзових дверей у п'єдесталі Сфінкса я вирішив сховати в найдальший закуток своєї пам'яті. Коли я достатньо пізнаю цей світ, мої знання самі приведуть мене до загадкових дверей, але почуття, безперечно зрозуміле вам, не давало мені віддалятися більше як на кілька миль од місця мого прибуття.